Sunt copilul Iisuse și-aș dori să-ți spun Tu mereu mă ajută să devin mai bun Nu Numai ție vreau inima să-ți dau Lângă tine, o Iisuse, pururea să stau Tu să mă-nsoțești și să mă-ntărești Ăn primești și ispite, să mă ocrotești